bigo mita hoitaratzen ni suego maidexi biak horretatik uh, ari uh, kolektiboko kidak dira bi joztun baten uh, baitan uh, ikusi dugu eh, azken finean auturi egin zela desmakhtsabati senzera pizkat uh, lan egiteko eta egoera bati ere erantzuteko joztunen uh, egoera zaila hori gabe gerorik uh, ez da justuenantzat baina uh... hemen egia zaila dela uh, fan Ez dakigu diansibat enfin diansibate que est gueyo ba loric en fait ba yo acheter ça maitantan sarbaitan era uzenuzu marka bat eros edo erosten stanno studi ansibat merqué biski merqué Me askean pertsona e, Dendariaren lana hasta bate bate bate kontan hartua hori hori bakigu eh fein ingainera hemen eta Indian a, Jostunak a, aien deretxoak eta hori taraste e, eta hori daio haipatu nahi dugu ozer kontarasi biskat eta, um, pishkat, eta um, gauza guztiendako bezala lokal e, e, gisa pensatu beha dira eta eta bai hemen ere dinamikak ere sortu beha dira beraz hor uh, zuen jantziak hemen goak dira, zueko gaur jantziak goetizte biztan da e, e... Be, ez dira behiak hasteko hori or, da ere friperian itzen gira hori uh, da importantan gisa guziz gauza guzioriek hor dira baiatu beha dira bai uh, Botatze kanpo uh, faz Eez duugu mai, ez ditugu bakauxako ez ditugu maite gauza, gauzen botatzea. jodon beja eskuratzen ditugu gubretako ere, eta eta bejisaltzeko edo edo betzeko berjitzeko ereturaak zi,raz konpontzeko baita ere, existe, berez, ba ere uh, beste modu batez erabiltzeko ere. adibidez? Uh -huh bidantziekin edo hiru janziekin beste bat egite edo zazu Galtza batezik zaku bat atera edo edoguna bat edo gazak: mm Hortan -hmm. dure bat desbattxa hori, hautzaran e, e, inguruko gogo bat bultzatu nahi duzu kolektibo jakin da?i Bai hauttze bai, eta horrekin batean kontsumitze ari buruz gehiago hortan da gaugeguna iruditzen zaitejanzien uh, erostea da genesia bat bada hoogen inguruko uh, naida beti aldatu, uh, garaian Egin arazten jantzi bat, eta atxikitzen zen noen uri, a, hogei urte, gauhe guna atxikitzen ditugu, guti gura bera, iru hilabete, eta, eta fini. Beraz, diantziaren bizipena, kalitatea, uh, guzi hori uh, muristea, eta ere be kontsumitzen duguna, zenta uh, diantziak biltzen ditugu. Uh, biltzen ditugu toki batzuetan nun oiek, elkarte batzuek biltzen duten ere uh, izan da jendearen laguntzeko edo baina gainditeak dira, hain beste baden bada diantzi oial masa, masa izugajia Eta guetako, ebe biziki garesti baita erostea oial berriak, eta ez tugulako ere gure prezuetan uh, gaur egun erosten albatuzu soiniko bat uh, amare eurotan gu egitean... Uh, aise garestiago izanen da, beraz egia da ere, errekuperatzeak ekartzen duela, ekilibrio hori. Eta si koialak, hama gehoro, luke uh, iago ere? Ba, iago ere, beraz ez da hor nitzailerik, adibia zipar euskaregian, dugu, badira bizentruo formakuntzan ez da lanik orti kateratzean, beraz Bersida sou les cabousins eta sindikataren uh, just sindikata bai da beraz ez da saririk laguntzeko edo ornitzaileen inguruan uh, guk ere uh, uh, emendik uh, presio interesgarriak ere zeitia beraz atsman uh, dugu manera bat eta gero pertsunalki bakotsak ere lotia uh, ondarkinen hondarkinen inguruko gutxitzea edo nola uh, nola berbaliatu beraz hasi uh, gira ola eta erabaki dugu gehiago jostea uh, uh, edo ejekuperattzea masina baten azpian pasatzen den guzzia. Beraz biziki urgun joan gintaike, badira itasunzikoiaak, badira Santantziggetana um, no, no. diren basak erabiltzen diren ollako gauzak,zo mm -hmm. joit gehiume xiletako Sanjaer uh, delako horiek edo... Pajapantabelak uh, uh, Dutsako Egi dagoa Horkikin jantziak egin entzuzet Jantziz Ako, Yanzi. egro, asmoa da ere Gisaguziz uh, uh, Baiguetako gauzen itean Zorkuntza mm. alako gauzen itean Baita ere gure Serbitzua proposatzean zerkitaler Eta bai Apainketain dako Masa hori ordeno Domaia da ez erabilzia Botatzea hori erokeria da Na uh, ba, dozenein gazenko ho uh, da eta hasieran uh, eginak diraibidez uh, ohal urrentzi uh, ba, bela bat uh, um, egina da urintzi batzat hilo bat, bat balima du edo uhjatua balima ez dute erabiltzen halb, gu erabiltzen alugu. Uh, nola izan da azken filan elkarte entzat eta behin lan egine baute zuekin e, uh, presio mailan nola aterako da azken filan ze baki gu beti gehiago ongale egiten nola eskuz egine da larek onendik gehiago elkarte bat entzat ezitunak berbada be, diru maila handiak posibilizaren duz zuekin anegite? Ben, ikusteko dugu, azpait... Beztek nela erko ginen. Non lehi, tenunte bestek. Na, hori eh, eh, da, ere, agigarriaz, enta, ne hor gaztu problemaik ikusten masila bat palan duzu laik. Togera azten duzu norbeit kompontzeko. Hor, presioa hor duan da oitamak, beho goi, beho itamak, hor duan. Et hor, ne hor gaztu problemaik ikusten hor Eta diantzian hori da, aloh, eh, xe hor kari hoi maiten dila, jantzi baten erostea, uh, behoi tamak, uh, irurogoi, uh, edo uh, eun eurotan. Gauhe gumprezioa da, Bai, gauhe gumprezioa da, gero da ere, zertarako, uh, erosten duzun jantzi bat ere, luzarako, edo, edo, hala, uh, hiruera burian alatzeko. Eta gero ere bat? Goizberren egunero, gomita bat, gai bat. Segiran, entzuleen galderak Euskal Irratietan. Ma keto mosto sei tutte uh, oh. ma sino un cervo verdina galera chi Eus, me duztuki, gu ere elkarte bat gira, eta hor gira elkartekin lan hartzeko, uh, gu ere ez dugu baita espada diruainitz, beraz badira ere proiektuak, nun kolektibokira maiten alditugun, eta nun uh, ere zerbitzuen truk, akumatzen alditugun, bada sistema gazna truk. Gazna, adaz, adibidez. Nuzan pasto da. <laughs> Sortiak eta meka dira egoizberin, bigomita goizontan, maide retziberi eta horror marteng, Jostunak, dendariak, hemen ditugu gurek ilan, kolektibo bat sortu dute, entzule baten galdera hemen Facebooken duguna. Adin guzietako jostunak sartu daitezke kolektiboan, bilgune lekuak baute dira? Uh, bai, bada adin guzietako diendea ongi eto jada, gero baditugu ere animazio bereziak tipi-tipi entzat. Dainan uh, kurts, uh, iniziaziorako tailexak uh, emaiten ditugu, tauek uh, amabi urtetati goiti uh, uh, koen zat da. Uh, Kambon. Kambon, eta mutile mazte, edo norongi etu gia da. Uh, Kambon momentukot uh, karambar narteko egoitzetan uh, gira instalatiak tailegoien emaiteko astazken gauetan Zaspitatik uh, uh, Amarrak arte Eta larun bat goizetan Beatzitatik eguerdi arte Bada aixetokio no Eta ongi etorriada Jendea uh, eh. Ez da ez bada mailarik izan behar, gure elburua da jendeen e, astea, eta astea e, batzutan ez bada ere botoin baten dio astea, baina astea zerbait egiten e, e, erakusteko ere etxetik, e, etxeko pushkekin gauzak egiten aldirela. Beraz, e, publiko guziari zuzen da eta simple qui voilà. gabe. churingave. Irak complexe churingave, je <laughs> ne sais adinguista neska mutil eta satta ilha den ilekak kolektibo oxtan baute bat da motikorik. Eh situati sonno. Nonas, <laughs> <laughs> non l'as avisu ni ke da motikorik. Nonas, ben ce dernier que s'intonne sa gutzen et dit tout à l'aise que bakari neska que s'intonne. Bat que ranote Bada konotazune bat lanbidean ala ere, bon, lanbidean initzetan bada, baina edo mahka burugeenak uh, gizonak dira, beraz, bada diosle gizon, da bakajik uh, gu aurrek ere, fea, gu ez gira saretziak, eta maidegen iniziatibaz gehtatu da, baina ez izan segituko genuke bako txabere xukuan, eta nik falta dena, da bakajik uh, oienatxe maiteat. Ego <laughs> megeroa jemanak, egitekoak dira, baitu izen batzuk, ne? Bueno, ba izenak, izenak, <laughs> izenak. No <laughs> horik. <laughs> bueno, elkartzea. <laughs> <laughs> <laughs> Justo kite sortu batean duzie hor eh uh, acheté boulon ta, non de quoi? Uri, ah, bi acheter le boulon. Bai. Eh, S kanbon, eh antolatzen dugu, hor, baita eh, eh, ondarkinen eh Europako aste bat antolatia, ez sore um, iruan. Bai. Or, or, guk adutatu dugu datauri eta kanbonen denentzat gelan antolatzen dugu ondakinen inguruko hori e, egun bat e, proposatuko itugu taierak e, denendako erakusketa e, Ils dira, avaient une mission elle est friperiebat et euh c'est quand c'est quand benchteko ere euh qui débattait les scientifiques d'ailleurs parce que les propos chattuco denentzat gelan Kambon Badoz. eta bukatzeko behar da beste galdera galderabatekin e, handuzu karabanahtan egoitzetan e, egiten zula behar zuen tailehak ezekiten entzat Kambu beranda egoitz etxe bizki polit batean eta e, zuak, baduzu lokal bat zuena ze behar da materiala ere jozteko makinekin e, jantziekin ba momentuko etxetik Etx etxetik Ita... uh, Kambu alian oie, oie Kambu azpeleta itxasu lagesoro ortik edatua da nugu, mm. merket uh... <gay> edo truk trukak <truink> maite ditugu aian bizki guretzat importanta da nahiz eta etxetrik lan egiten dugun ez dugu notaldean lan egiten Beraz, lokalak ekajiko luke ere gure ageteko talde, taldeko giroa eta jendearentzat zatera egisago baita lokal eratetoktza behar ba ez eta telefonoz edo uh, ba, ez gira honu identifikatuak bainan uh, dugu eta no. gira eskatzen eskegeskuin bainan ez uh, da hinexas. Bai, maire, zerbait ganaiz duzu. Iestunka. Nah, nahi dene telefona eman nahi beha dute jene batzuk deitu, setasun bat zuen gaiteko. Zero sei uh, sortzi bat, irubost, sortzi behatzi, lau bat. Hala, ebe denak eranak, kaxik urratzetik, ari deitzen da zuen elkartea uh, edo kolektiboa, eta bezuikina remanetan sartzea uh, beraz posible dela, ungi azpimaratzu duzuek. Eta behortan agurtuko zaituztegu meideretxerri, eta urro marten, mile esker gurekin ego nigoizuntan. Ba, Eta bideon. <laughs>